Nú gekk Jésús niður á fjallinu og fylgdi honum mikill mannfjöldi. Þá kom til hans líkþrár maður, laut honum og sagði, Herra, ef þú vilt, getur þú hreinsa mig. Jésús rétti út höndina snartan og meldi, ég vil, verð þú hreytn. Jafskjótt var það hreytn af líkþranni. Jésús sagði við hann, gæt þess að þetta engum, en far þú, sýn þig prestunum og færðu þá fórt sem Móse bauð þeim til vitnisburðar. Þegar hann kom til kapina ám, gegg til hans hundrasöfðingi og baðan, herra, sveitt minn liggur heima lami, mjög þungt haldin. Ég svo sagði, ég kem og læknan. Þá sagði hundrasöfðingin, herra, ég er ekki verður þess að þú gangir innundir þak mitt. Mæl þú aðeins eitt orð og mun svitt minn heill verða. sé sjálfur er ég maður sem verð að lúta valdi og ræði við hermannum, og ég segi við þitt farð þú, og hann fer, og við annan kom þú, og hann kemur, og við þjón minn gör þetta, og hann gjörði það. Þegar Jésús herði þetta undræðist hann, og mælti við þá sem fyldu honum, sannlega segi viður, Því líka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Ísrael. En ég segi yður, margir munu koma frá östri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í ríki En sinni líkisins munu út og reknar í ystumilkur. Þar verður grátur og gnistrand tanna. Þá saði Jésús við hundra sæðingjan, Far þú, verði þér, sem þú trúir og sveitnin varð heill á þeirri stundu. Jésús kom í hús Pétus og sá að tengdamóðar hans lág með sóttita. Hann snart höndanar og sóttitin fór úr henni. Hún reys á fætur og gekk honum fyrir beina. Þegar kvöld var komi færðu menn til hans marga er haldnið voru yllum öndum. Yllu andana rak hann út með orði einu og alla þá að sjúkir voru leggnaði hann. Það átti að ræta sem sagt er fyrir munn Jésa eða Jes spámanns. Hann tók á sig meinvór og bar sjúkdóma voru. En þegar Jésús svo mikinn mannfjölda kringum sig, bauð hann að fara yfir um vatnið. Þá kom fræði til hans og sagði, Mestari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jésu sagði við hann, refar eiga greni og fuglar himins reyður en mannssonurinn á herriki höfði sínu aðað alla. Annarur hópi lærisvenna sagði við hann herra leið með fyrst að og jarða föðu minn. Ég svo svarar honum, fylg þú mér en lát hennar döyðu jarða sína döyðu. Nú fór hann í bátinn og lærisvenna hans fylgdu honum. Þá gjörði svo mikið veður og vatninu að bylgurnar gengu yfir bátinn, að ég er svað. Þeir fara til, veki hann og segja, herra, bjarga þú verð förumst. Hann sagði við þá, hví eru rættir, þér hættir þér trúlitlir. Síðan reysa hann upp og hastaði og vindin og vatnið og varð stillilokn. Menir þeir undruðust og sögðu, hvílíkul maður er þetta, Jábel vindar og vatn hlýða honum. Þegar hann kom yfirum í bylð gata reyna, kom á mótu honum frá gröfunum tveir menn haldnar yllum öndum. Svo skæðir að engin mátti þannveg fara. Þeir æpa, hvað vilt þú okkur, sonur guðus, komstu hingað að kvelja okkur fyrir tíman? En langt frá þeim var mikið svína hjörð á beitt. Itlu Yllu andarni báðu hann og sögðu ef þú reykur okkur út sendu okkur þá í svínahjörðina hann sagði farið útfóruðir og í svínun og öll hjörðin ruttist fram af hamrinum í vatnir og týndist þar en hirðarðin flýðu komu til borgarinnar og sögðu öll tíðindin líka frá mönnunum sem haldar voru yllum andum og allir borgarmenn fóru út til móts við Jésu og þegar þið sá hann báðaði hann að fara burt úr hérðum þeirra.